إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مُدِلَ له ومن يُدل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه يجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وعنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها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 وَمَنْ يُثْئِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَذِيمًا أما بعد فإن أسلق الحديث كتاب الله وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمٍ وَشَرَ الْأُمُورِ مُخْدَسَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُخْدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَة Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani Allah wa Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir-akhir surat al furqan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat ibadu rahman, sifat-sifat hamba-hamba Allah yang Maha Rahman. Di antaranya adalah واللَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجٍ وَذُرِّيَاتٍ كُرَّةَ عِيُّنَ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَكِنَّا إِمَامًا. Di antara sifat-sifat ibadul Rahman adalah orang-orang yang berdoa. Memohon kepada Allah subhanahu wa taala, رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجٍ وَذُرِّيَاتٍ كُرَّةَ عِيُّنَ وَإِرَبْكَمِ كَأَنْ يَكْانَ لَهُمْ كَبَدَةَ كَأَنْ يَكْانَ لَهُمْ. Isteri-isteri dan anak-anak keturunan yang menjadi penyejuk pandangan mata wa ja'al kemudian dan jadikan pula kalian sebagai imam sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iakum Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam surat An-Nisa wal yakhsha wal yakhsha ladina la utaruku min khalfihim dzurriatan di'afa kan khu khaufu alaihim falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida dan hendaknya takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak keturunan atau generasi yang dhaif yang lemah dzurriatan yaitu anak-anak keturunan yang lemah khaufu alaihim yang mereka menakutkan atau mengkhawatirkan akan kesetaraan mereka Wahyataku Allah. Karena itu, bertakwalah kalian kepada Allah. Waliyakulu kaun dan sadida dan hendaknya kalian berkata yang baik atau yang lurus. Maaf, sila bismillah. Jemaah Jum'ah rahimah yang Allah wa yarfu majmain. Dalam dua ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita tentang pentingnya keberadaan dan jadulkan anak-anak keturunan yang itu semua tentunya merupakan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala sekaligus amanah dan juga cobaan atau ujian bagi kita semuanya ma'asyurau muslimin dikatakan bahwa anak merupakan karunia Allah karena memang hanyalah Allah yang akan berikan karunia kepada siapa yang dikendakinya Allah subhanahu wa ta'ala berhormat di surat Asyura Ashur, ayat ke-49 dan 50 Allillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inasa wa yahabu liman yasha dhukur aw yusawizuhum dhukrana wa inasa wa yaj'alukum wa yaj'alukum ma yasha aqima innahu Allahu 'alimu al qadir Ma'asyiral muslimin Allah menyatakan milik Allah kerajaan langit dan bumi Dia menciptakan kepada siapa yang dikehendakinya dia memberikan karunia Kepada siapa yang dekadakinya Berupa anak perempuan Atau dia mengkaruniakan kepada siapa yang dekadakinya Anak laki-laki Atau Allah Ta'ala pun juga Mengkaruniakan kepada siapa yang dekadakinya Anak laki maupun perempuan Semuanya Dan juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadikan siapa yang dekadakinya Adalah menjadi mandul Tanpa anak seorang pun Dan semuanya Allah adalah Dati yang maha mengetahui lagi maha berkuasa muslimin ini menunjukkan kepada kita bahawa kalau Allah Ta'ala memberikan kepada kita anak-anak, baik laki saja atau perempuan saja atau semuanya, laki dan perempuan ketahuilah semuanya merupakan karunia Allah karunia Allah yang Allah berikan kepada kita semuanya karena itu kita patut untuk senantiasa mensyukurinya dan bagi mereka yang belum diberikan karunia maka dia bersabar. Karena juga merupakan cobaan di samping itu ma'asyiral muslimin, anak keberadaannya adalah juga merupakan sebagai fitnah dan cobaan bagi kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di surat At-Taghabun. Ya ayyuhalladzina aman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdaruuhum wa fa in ta'fu ta wa tasfahu wa taghfiru fa innal laha ghafurur rahim. Innamal amalukum wa auladukum fitnah. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan juga anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Tafdaruhum, karena itu hati-hatilah kalian, wasbadlah kalian dari mereka. Tetapi jika kalian na'am memaafkan mereka, kalian tidak marah pada mereka dan mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayat innama amwalukum wa'uladukum fitnah sesungguhnya hanyalah anak. belian harta-hartamu dan anak-anakmu adalah merupakan cobaan, merupakan fitnah cobaan, yakni ujian keimanan buat kita dengan adanya mereka kita semakin taat kepada Allah atau sebaliknya, kita banyak maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala naam wa'allahu indahu ajarun azim dan sesungguhnya di disyaAllah ada pahala yang sangat besar ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimatullah maka mengingat keberadaan anak-anak yang merupakan karunia Allah maka tentunya kita harus memerhatikannya bahkan disebutkan dalam ayat yang kami sebutkan tadi di awal mula bahwa di antara sifat-sifat rahman mereka adalah orang-orang yang senantiasa berdoa meminta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniakan kepada mereka istri-istri dan anak-anak keturunan yang bisa menjadi penyejuk mata Nah, istri-istri dan anak keturunan yang bisa menjadi bijak mata disebutkan oleh alimah Al Al maksoh Allah Taala dalam tafsirnya. Dikutipkan dari Ibn Abbas, kemudian Ikrimah, kemudian Said bin Zubair dan yang lainnya. Dijelajahi dan seterusnya. Bahwa yang dimaksud dengannya adalah anak-anak dan istri-istri yang mereka taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak menyebutkan Allah dengan suatu apapun. Inilah. Anak-anak dan keturunan serta istri yang bisa memberikan penyejuk mata bagi kita. Jadi yani orang-orang yang sangat taat kepada Allah, beribadah kepada Allah dan tidak pernah menyekutukan Allah subhanahuwataala barang sedikit pun. Naam, tentunya maaf alam semin dalam ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahawa seorang mukmin yang enggaknya sedang tiada berdoa meminta kepada Allah khususnya dalam hal yang sangat mereka butuhkan, apalagi berupa istri pendamping setia hidup kita. Demikian pula anak-anak keturunan yang kita harapkan menjadi kebaikan bagi kita. Kita wajib minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau kita minta kepada Allah, tentunya pasti Allah yang akan mengabulkannya. Allah Subhanahu Wa Taala juga menyatakan janjinya. Wakkala rubbukum udzguni astajib lakum. Inna ladina istaghfiruna an ibadati sajuluna jannah majahiril. Dan Rabbmu telah berfirman, Berdoalah kalian kepada Aku. Pasti aku akan kabulkan doa kalian. Dan sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, yaitu enggak dan menyombongkan diri dari beribadah dan berdoa kepadaku, Kelak kami akan masukkan mereka ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan hina dina. Nah, dan Allah Taala juga mengatakan, Wa idha salaqibadi anni fa ini qurib, uji bu dhaat Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku. Dan awi hamba-hambaku bertanya kepada Engkau wahai Muhammad sallallam tentang aku, maka katakanlah aku adalah dekat, aku adalah dekat, aku mengabulkan doa siapa saja yang mau berdoa kepadaku. Maaf muslimin, rohimaniyullah wa iyyakumajm'a'in. Ini menunjukkan kepada kita berdoa memohon kepada Allah adalah untuk supaya kita mewujudkan apa yang kita inginkan. Lebih-lebih dalam kaitannya dengan meminta istri yang menjadi penyejuk mata kita, istri yang saleha kemudian pula anak-anak yang saleh dan salehah. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus minta kepada Allah? Ma'asyiral muslimin, rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Naam, segarnakan hati mereka ada di genggaman tangan Allah Subhanahu wa Allah yang akan berikan hidayah. Allah yang berikan taufik kepada mereka untuk bisa menjadi saleh. Sehingga kesalehan istri kita, kesalehan anak-anak kita, maka semua bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya juga apabila kita iringi dengan usaha melalui pembinaan, pendidikan, kardiyah dan sebagainya agar mereka menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Maaf, silaul muslimin rahimahnya Allah. Wa iya kumajumain. Karena sesungguhnya kalau kita hanya menyandarkan diri kita, kekuatan kita, kemampuan kita, ilmu kita untuk mendidik istri, mendidik anak-anak akan menjadi orang-orang yang soleh dan solehah maka tanpa pertolongannya. Tanpa kekuatan dari Allah Tanpa petunjuk Tanpa naam, taufik dari Allah Maka tidak akan berhasil kita untuk mendidik mereka Nah, kita sangat ingin istri kita menjadi salihah Kita sangat ingin anak-anak kita semua menjadi yang saleh dan salihah Namun, terkadang keinginan kita tidak bisa kita wujudkan Karena Allah tidak memberikan hidayah Allah tidak memberikan petunjuk dan taufiknya kepada mereka untuk menjadi yang saleh dan salihah Karena itu, ma'asir al-muslimin Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita dalam surah Al-Qasas, "Innaka la tahdima man walakin Allah yahdi man yasha', wa huwa Allah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya engkau, hai hey Muhammad sallallahu kamu tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai, tetapi Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakNya, dan Dia lebih mengetahui siapa orang-orang yang layak mendapatkan petunjukNya." Maaf muslimin, jamaah jamaah, azan yang Allah wa ayat kumajmain. Ini semua menunjukkan kepada kita, kita sungguh sangat sangat butuh kepada doa, meminta dan meminta kepada Allah subhanahu wa taala agar Allah memberikan kurnia kepada kita anak-anak, istri-istri yang saleh dan salihah. Karena itulah maaf muslimin, rahimah yang Allah wa ayat kumajmain. Dalam ayat yang kedua tadi Allah taala juga menyatakan wal yakhsha alladheena law min khalfihim dhurriyatan dha'ifa tafu 'alayhim tandanya takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak keturunan yang lemah yang mereka sangat khawatir dengan kesetaraan mereka Nah, lemah yang dikhawatirkan di sini bukan sekedar lemah ekonominya lemah fisiknya tetapi lebih daripada itu andaikan mereka lemah agamanya lemah ilmunya lemah imannya lemah amalnya maka ini sungguh sangat mengkhawatirkan karena sungguhnya karena tantangan zaman sampai akhir zaman nanti akan lebih berat lagi jika agama seorang menjadi lemah karena itu ma'asulullah muslimin Allah menyatakan di akhir ayat itu <tuk> maka hendaknya kalian bertakwa kepada Allah khususnya dalam urusan anak-anak kalian ini <tuk> dan hendaknya kalian mengucapkan kata-kata yang baik dalam arti kalau kamu betul-betul mengkhawatirkan dengan hitraan mereka maka hendaknya kalian bertakwa kepada Allah oleh para orang tua kemudian juga, didiklah, ajarlilah mereka yang baik-baik karena sebenarnya ini merupakan beban kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala amanahkan kepada kita karena itu muslimin, ketahui lah bahawa sungguhnya menghadapi karunia Allah yang besar berupa anak-anak keturunan ini bukan perkara yang remeh Sungguh, ini karunia besar, sekaligus cobaan yang besar pula. Karena sungguhnya naam, kebaikan anak-anak kita di masa yang akan datang. Itu adalah juga sesuai dengan kesungguhan kita. Dalam mendidik, dalam mengarahkan kebaikan mereka. Naam, di sana ada berbagai cara, berbagai upaya yang juga bisa kita lakukan. Dalam rangka naam mendidik mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Karena itu, ma'asurau simin rahimah ni Allah wa'ayyakum hajumain. Nah, para ulama banyak menyebutkan kepada kita upaya-upaya yang memungkinkan bagi kita untuk bisa mewujudkan cita-cita, doa dan keinginan kita agar menjadikan istri-istri kita menjadi orang-orang salehah, demikian pula anak-anak kita menjadi yang saleh dan salehah. Di antaranya ma'asrarisme an dengan doa. Dengan doa sebagaimana sebutkan dalam ayat yang mulia yang pertama telah kita sebutkan tadi, yang la doanya orang-orang yang beriman adalah meminta kepada Allah, Rabbana hab min azwajina wa dhurriyyatina furrata waj'alna lil muttaqina imama. Mohonlah kami, karuniakanlah kepada kami istri-istri dan anak-anak keturunan yang bisa menjadi penyejuk mata. Dan jadikan kami yakni imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimanallah wa iyyakum ajma'in. Kita para orang tua, kita adalah para laki-laki para bapak adalah para pemimpin. Pemimpin khususnya di tengah-tengah keluarganya Yang tentunya Allah subhanahu wa ta'ala Akan meminta pertanggungjawaban atas kemimpinan kita Maka untuk bisa menjadi pemimpin dari keluarga yang bertakwa Hendaknya orang tua Khususnya para suami Para pemimpin keluarga Dan seterusnya Menjadi orang yang nomor satu untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan naswal hijarah 'alaiha malaikatun ghirazun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Yang api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan batu batuan yang di dalamnya ada malaikat-malaikat yang kasar-kasar, yang bengis-bengis, yang kejam-kejam, yang tidak pernah mereka, na'am, bermaksiat atau menelisi perintah Allah taala. Bahkan mereka adalah orang yang selalu mentaati dan melaksanakan apa yang diperintahkan pada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Ku'amfusakum wa ahliikum nar. Jagalah diri, diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kata ibnu Abbas radhiyallahu taalaanmu beliau mengatakan, yaitu menjaga diri kalian adalah dengan kalian he para orang tua untuk terus tidak menjadikan bertakwalah kalian kepada Allah. Kemudian waalaikum birtakwalah. Kemudian juga perintahkan keluarga kalian dengan bertakwa kepada Allah. Yang minan minar nisaya Allah akan melamatkan kalian semua dari api neraka. Artinya agar kita menjadi pemimpin yang bisa melindungi diri dan keluarga kita dari api neraka. Maka hendaknya kita sebagai orang tua, kita para pemimpin rumah tangga, kita para suami adalah orang terdepan yang bertakwa kepada Allah dengan cara kita melaksanakan perintah-perintahnya dan juga menjauhi apa yang dilarangnya. Naf, maasir al muslimin. Naf. Oleh karena itu, Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan dalam ayat yang lain bahwa untuk bisa meraih kedudukan imam pemimpin. Bagi kaum yang bertakwa, maka tentunya tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi harus ada kesungguhan kita dalam terus-menerus bertakwa kepada Allah. Dan bersabar di atas ketakwaan tersebut. Sehingga dengan demikian, kita akan bisa meraih kepemimpinan di dalam masyarakat maupun lebih kecil adalah kepemimpinan di tengah-tengah keluarga kita. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di surat Astajdah. Nah, wa ja'alna minhum a'immata yahduna di amrina lamna sobaru. Wakanubi ayati nayukinun dan kami jadikan di antara mereka itu adalah, yakni pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk kepada kebenaran. Lama sabarutatkala mereka bersabar. Wakanubi ayati nayukinun dan dia yakin dengan ayat-ayat kami. Nah, berarti kan, maaf sebab ini. Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kepimpinan joshora. Nah, baik di tengah masyarakatnya, di tengah keluarganya, di tengah bangsanya, jika sebuhnya mereka Naam memiliki dua syarat Yaitu adanya apa? Naam, kesabaran dan keyakinan Sabar di atas ketaatan kepada Allah Sabar di atas menjauhi perkara maksiat-maksiat dan dosa-dosa Demikian pula sabar dalam menanggung musibah dan bencana. Demikian pula ma'asurah musimin Yakin dengan janji Allah Yakin dengan kebenaran Allah Maka sungguh inilah yang akan bisa mendatangkan derajat kepemimpinan Bagi kita semuanya Karena itu dalam ayat tadi di antara doanya orang-orang mukmin adalah minta kepada Allah agar dijadikan imam sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Naam, kalau kita ingin keluarga kita bertakwa, maka jadikan diri kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahiman ya Allah wa ayyatu majma'in. Sekali lagi kami ingatkan kepada diri kami dan hadirin sekalian dengan dua ayat yang kami sebutkan di awal tadi. Pasunguhnya Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengingatkan kita tentang pentingnya memperhatikan urusan anak-anak keturunan atau keluarga pada umumnya. Naam, dan di sana ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk bisa naam menjadikan keluarga kita orang-orang yang saleh dan salihah. Wallahu a'lamu bissawab. <tuh> Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah Hadirin, Allah, wa ba'ah. Hadirin jemaah Jumat Allah ayyakum majma'in. Di antara upaya yang bisa kita lakukan selain berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta karunia Allah agar jadikan istri-istri kita, anak-anak kita sebagai orang yang bisa menjadikan penyejuk bagi mata kita, yakni orang-orang yang taat kepada Allah. Senantiasa beribadah kepada Allah Dan menyenangkan kita di dunia ini Dan tidak mengganggu dan milikkan kita Karena itu ma'asyurah muslimin Upaya lain yang lebih penting juga adalah hendaknya kita mengadakan tarbiyah pendidikan Ini yani tarbiyah imaniyah Tarbiyah khalqiyah Tarbiyah keimanan Dan tarbiyah yang terkait dengan akhlak-akhlak mereka Ma'asyurah muslimin rahimaniyallahu wa'iyyakum ajma'in Sebenarnya disebutkan dalam ayat tadi Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara Wahai orang-orang yang beriman jagalah diri diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka ini menunjukkan kepada kita tanggung jawab khususnya bagi para pemimpin keluarga karena sesungguhnya merekalah yang bertanggung jawab untuk umbin keluarganya agar senantiasa dilindungi Allah subhanahu wa ta'ala dari api neraka Naam Allah subhanahu wa ta'ala juga menyatakan di dalam firman yang lain di surat Taha kata Allah ta'ala wa'mur ahlak bis salat perintahkan keluargamu untuk shalat Dan bersabarlah kalian Yakni dalam perintah tersebut Yakni senantiasa kalian bersabar Untuk merintah mereka agar terus menerus melakukan ibadah Melakukan shalat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini menunjukkan kepada kita Bahawa sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita Untuk senantiasa mendorong Memberi semangat Membimbing kepada anak-anak dan keluarga kita semua agar senantiasa mentaapi Allah dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah, dalam hadis yang disebutkan dari Amru bin Su'aid dari ayahnya, dari kakeknya radiyallahu ta'ala anhu Rasulullah s.a.w beliau pun juga menyatakan muru awlaadakum bisalah wahuwa abna'u sab'asini perintahkan, anak-anak kalian untuk salat ketika mereka dalam usia 7 tahun mereka adalah anak-anak yang sudah berusia 7 tahun Watribuhum, watribuhum tiha, wahwa naam, wahwa abnau asrin. Dan pukullah mereka, kalau mereka enggan melaksanakan salat itu ketika mereka sudah berusia 10 tahun. Wafariku baynaun fil mada'ij. Kemudian pisahkanlah tempat tidur diantara mereka. Maasiral muslimin, rohimaniyullah wa ayyaku mencuma'in. Ini pun Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk memerintahkan mendidik, mendorong, khususnya anak-anak kita, agar senantiasa menegakkan sholat, mendidikan sholat naam, khususnya pada usia-usia mumayis usia ketika sudah 7 tahun misalnya ditekankan untuk senantiasa sholat, lebih-lebih hadir di majlis di masjid untuk sholat berjamaah demikian pula, kalau sudah sampai 10 tahun, mereka enggan mereka bermalas-malasan, kita boleh mendidik mereka dengan cara agak lebih keras yaitu dengan memukulnya, jika itu dibutuhkan Ma'asyiral muslimin ini semua kala sesungguhnya dorongan yang sangat keras agar kaum muslimin tidak sampai melalaikan ibadah salat. Jadi juga menunjukkan bahwa kita tanggung jawab kita kepada keluarga kita yang akan pasti dituntut dan ditanya oleh Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan kita, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian pasti akan dimintai pertanggungjawaban atas kembinannya tersebut. Naam. Maka para suami, para laki-laki adalah pemimpin di ahli baiti. Ya, Rasulullah sallam, war rajulu ra di ahli bait. Dan seorang laki-laki adalah pemimpin di rumah tangga di rumah tangganya. Naam, ba mas'ulaton an Demikian pula dia pun akan dituntut, akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawaban atas kembinannya. Karena itu ma'asyiral muslimin, para bapak sekalian, dan para hadirin sekalian Yang kita semua tentunya adalah Para pemimpin keluarga Pemimpin rumah tangga Atau calon-calon pemimpin rumah tangga Maka perhatikan Apa yang telah disebutkan tadi Karena sesungguhnya Keberadaan anak-anak kita Keluarga kita Bukan perkara remeh Bukan perkara kecil Tapi perkara yang pasti akan dituntut Dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Kemudian ma'asulah muslimin Masih banyak cara-cara lain Yang membantu kita agar bisa mendapatkan anak-anak yang saleh dan salehah yang disebutkan para ulama di antaranya adalah hendaknya kita mencari dan memilihkan untuk anak-anak kita kelak surai itu calon-calon ibu, calon-calon istri, calon-calon ibu bagi anak-anak kita yang salehah. Naam karena itu Nabi SAW alaihi wasallam menasihati para pemuda yang ada keinginan untuk segera menikah, maka Rasulullah mengatakan, naam ya ma syarosh shabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddul basar wa ahsanal farq vai para pemuda barang siapa di antara kalian telah mampu untuk menikah maka segera menikah karena dengan menikah itu akan bisa mampu menundukkan pandangan dan bisa menjaga kemaluan fa illam yasati badan siapa yang tidak mampu fa alaihi bisom maka hendaklah dia memperbanyak puasa sunah fa innahu lahu bijar sesungguhnya puasa sunah itu akan jadi benteng atau tameng darinya dari perbuatan maksiat Nah, maknulah mesin ini menunjukkan Rasulullah pun membimbing kita para pemuda yang kela akan yang akan menikah untuk memilihkan dan mencarikan calon ibu bagi anak-anaknya kela adalah seorang wanita yang baik agamanya. Naf, Rasulullah mengatakan apa? Naf e, disebutkan dalam hadis yang lain tungkahul marah wanita kata Rasulullah SAW, tungkahul marah le arba perempuan itu adalah dinikahi karena empat perkara. Apa kata rasulullah salah lima <Sessim> liha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali jinihah. Perempuan itu dinikahi dengan sebab empat perkara, yaitu dikarenakan diantaranya adalah karena karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan juga karena agamanya. Tapi dari sekian perkara itu rasulullah mengatakan fatwa ribdah tidak nikah ribad maka cerdalah yang karena agama. Lihat perhatikan karena agamanya. Kalau tidak demikian kalian akan binasa. Nah maashiral muslimin perempuan yang dipilih karena agamanya maksudnya adalah mereka orang-orang yang senantiasa mentaati Allah, mentaati Rasulnya, mempelajari agama Islam, beramal dengannya dan istiqamah dengannya. Itulah perempuan-perempuan yang diharapkan kalau menjadi wanita-wanita salehah yang akan melahirkan anak-anak keturunan yang saleh dan salehah pula. Karena itu maashiral muslimin. Yang saat ini sudah berkeluarga pun. Maka tidak yang diarahkan. Dididik istrinya. Dididik anak-anaknya. Untuk senantiasa. Menta'ati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dengan demikian mudah-mudahan. Menjadikan kebahagiaan dan penyejuk hati kita. Di dunia. Demikian pula menjadikan kebaikan bagi kita di akhirat nanti. Nah. Salah satu kebaikan yang bisa kita raih sebagai orang tua. Dengan adanya anak-anak. Adalah kalau kita di dunia mendidik mereka dengan cara yang baik. Rasulullah mengatakan, "Idza matal insan inqata 'amaluh illa min salah." Apabila manusia mati, terputus seluruh amalnya kecuali tiga golongan, yaitu sedaqatin jariyah, suatu amalan yang berupa sedekah jariah au ilmin atau ilmu yang bermanfaat, auladun salih yada'ulah, atau anak saleh yang selalu berdoa, namun mendoakan orang tuanya. Nah, kita sangat membutuhkan kebaikan anak-anak soleh yang itu semua akan jadikan kebaikan bagi kita khususnya tatkala kita mati nanti dengannya anak-anak soleh akan mendoakan yakni bapak-bapaknya atau orang tua yang telah meninggal dunia. Naam itu semua karena sungguh-sungguhnya kita berbuat baik, naam mendidik mereka tatkala di dunia tentunya setelah adanya bimbingan dan petunjuk serta pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ma'asyiral muslimin, inilah yang bisa kami sampaikan dalam khotbah ini yang intinya adalah kami wasiatkan diri kami dan hadirin sekalian untuk bertakwa kepada Allah khususnya dalam hal urusan anak-anak kita yaitu anak keturunan kita yang merupakan amanah sekaligus tanggung jawab dan merupakan fitnah buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan pada kita untuk membimbing keluarga kita di atas jalan yang benar. Wallahu a'lam bish-shawab. Aku lualihada wa astaghfiru. Inna huwal ghafur rahim. Subhanallah bhamdik. Ashhadu anla illa anta astaghfiru kawatub wilaiq. Alhamdulillah. Finish solat.